Relácia politické rozhovory s Jerĝem Timeshim. Relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Tak ako úvodný džingel naznačil, tak, tak to zrejme nebude. Z jedného prostého dôvodu, že politické rozhovory s Dierdiem Dimešim a jeho hostiami síce budú, ale Juraj Dimeši sa asi o 10. hodine veľmi osprednil, že sa mu zmenil program a z toho dôvodu pozval Môjho bývalého kolegu a kamaráta, Silarda Šomodiho, ktorého pozdravujem. Ahoj, Silard. Ďakujem za pozdrav a pozdravujem aj ja, aj milých poslucháčov politických rozhovorov. Dobre, a môžeš povedať, že kde Juraj Dimeši šiel? Fú, tak to som sa ho nepýtal. Mňa taký sem zavolal ako aj teba, ako si spomínal. Veľmi zdvorilo sa, ospravedlenil. Musel, že, toľko povedal, že musel za nejakými neodkladnými povinnosťami e, odcestovať, ale nepovažoval som za nejako tak, aby som sa ďalej e, vypytoval, e, Zrejme tá situácia vyžadovala to a ako poznáme pána Dimešiho, e, vie veľmi rozvážne e, urobiť rozdiely medzi dôležitými a menej dôležitými témami, vecami, takže predpokladám, keď už nám zavolala aj tebe, aj mne, že tá potreba bola tak podložená, že, že musel, musel si zabezpečiť za seba nejaké zastúpenie v tomto prípade ako v mojej osobe. Uh -huh. a ja poviem akurát toľko, že ja som s ním komunikoval aj ráno a on mi povedal, že potrebuje ešte ísť na jedno dôležité stretnutie a potom, že mi zavolá, lebo že nie je to až tak isté, že či do relácie príde a že bude musieť služobne vycestovať do zahraničia. Takže asi toľko na vysvetlenie, ale ja som presvedčený, že ty si ako bývalý moderátor a teraz a redaktor, adekvátnou náhradou za Juraja Dimešiho, takže teším sa na príjemný a zaujímavý rozhovor s tebou. No a hneď začneme s tým. Ty zrejme sleduješ situáciu v Maďarsku a vieš, ako sa politická situácia vyvíja, či už ohľadom maďarsko-ukrajinských vzťahov, ktoré nie sú najlepšie, ak to môžem tak diplomaticky povedať. A potom aj vzťahov medzi Maďarskom a Európskou úniou a Maďarskom a inými ostatnými štátmi. celkom ma bude zaujímať, že ako sa vlastne bude napríklad vyvíjať ve štvorka, lebo keď tam bol Fiala, tak to v Českej republike sabotoval. No a Mám tu jednu takú kurióznu ukážku, ako tá česká liberálna mládež, ktorá je nadopovaná nielen tou propagandou a informáciami, ale aj tým, že preberá možno po tom slovenskom mainstreame, hlavne ako je, čo ja viem, gen, alebo povedzme sme, alebo aktuality a ďalšie, ktoré považujú nás za nejakých dezolátov, ak nie ešte niečo horšie, tak taká kuriózna ukážka, ktorá mi nejakým zvláštnym spôsobom a skončila v e-mailovej pošte jeden z námi mi to poslal a celkom som sa dobre zasmial tak sa na tom pousmeješ možno aj ty referenda bylo by. Oni přesně dělají to, z čeho obvinují tu druhou je, stranu je, je, a vyvolávají je. extrémní nenávist, vyvolávají extrémní stranu. A rozdělují tu společnost. A, hlavě, jako by tu si společnost. By a oni jsme tady, ano. my, chytří, tady ano. liberální demokraté a pak jsou tady oni dezoláti, jo. který volí teda tu konečnou a SPD a teda jsou prorůsky. Takže to jsou komunisti. Kotmelec, jo? Jakoby... jo? A ještě nejvtipnější na tom je, že vlastně třeba to spolu konkrétně fakt Jakoby ukazuje obrazy těch lidí, který jsou naštvaný a hraje tam taková jako válečná hudba. Vypadá to jako hrozně špatný prostě trailer na Avengers nějaký nový, kde je prostě by ten, ten normální nějaký člověk, co tam žve, protože je naštvaný a vypadá prostě jako, že tě jde zabít, víš co? Hmm. Tak oni si, jednou... si myslí, že jsou ve válce. Jasný, oni si jako... myslí, že jsou ve válce a najednou přijde ta hrdiná hudba a tam je prostě ten znak toho na to. A Petr Fiala. A Vlajka takhle tam vzla já za těm tě Fialou. Jo, ale mně to přijde vlastně jako hrozně nebezpečný diskurs. Jakože, ot, jakoby, víš, že ty říkáš, je říkáš že je že že prostě... pozice, že jsi vlastně ten jako lepší člověk. Ano, a že říkáš, že tady chceš budovat nějakou jo. demokracii, ale přitom vyvoláváš extrémní nenávist či lidem, kteří jenom volí jinak prostě. <laughs> no... Skúste to komentovať, lebo toto ako od toho keby bolo z jej liahne alebo školy. Len čo ma zarazilo, bolo to video a tá špičková štúdiová technika vedel nakoniec aj až na to, že si skákali do rečí, tak kvalita záznamu je veľmi dobrá. Tak som bol prekvapený, že do takýchto, ja neviem, či to nazvať ani nie youtuberky, ale skôr nejaké politické tiktokerky, tak začínajú už niekde, možno na strednej škole, a čo z toho vyrastie, tak to bude fialová hrvoza. Ako to ty vidíš a môžeš krudne nadviazať na to, čo som naznačil, boli v Českej republike voľby, Samozrejme konečná a stačilo sa nedostali, mali 4,3 čo je skoro ako cez kopírák výsledok ako pred 4 rokmi, kde s takýmto výsledkom komunisti tie skoč, skončili a to ešte nemali tam, neviem ako to nazvať, legionárov, ako to Anna Belopsová nazýva, tých, keď ťa pozbiera nejaká strana. Osobnosti a snaží sa dostať do parlamentu. Takže chytajú tých voličov, ktorí by za iných okolností tú stranu nevolili. Čiže nejaký taký Matovičov koncept, ak to môžem nazvať. Takže ako ty vidíš napríklad vývoj tej veštvorky, lebo v Polsku. Tak prezidenta majú konzervatívneho, hoci je šialenie proti Rusky, ale pri Poliakov je to úplne bežné. Takže nech sa páči skús toho komentovať a nadviazať na tú situáciu v Maďarsku a ohľadom v 4 a Áno. Ďakujem za, za indície, respektíve inšpirácie. V krátkých minutách tu si spomenul viacero možných tém, ktoré by možno že zabrali aj štvrtinu alebo polovicu relácie. Takže skúsim tie najcharakteristickejšie, čo v každom prípade by som začal s týmto rozhovorom, o ktorom si spomínal, že je na veľmi vysokej technickej úrovni že tá dnešná technika už vie rozlíšiť alebo ako odizolovate, aj zájomne ako prekážajúce sa hlasí. Ale napriek tejto technickej vydopitosti Samotný obsah toho rozhovoru ukazuje, že asi ľudstvo veľmi nepokročilo, alebo čas ľudstva veľmi nepokročila a neponaučila sa, ako sa hovorí z tých historických skúseností, veď používať na politického protivníka také pojmy, že dezoláti to už sám u seba by stačilo k tomu, aby sa diskvalifikoval nejaký politik alebo influencer v normálnom štandardnom svete, ale zrejme, čo sa týka niektorých politických okrajových záležitostí, už nie sú to alebo nežijú v tom štandardnom politickom rozpoložení. To, čo má ešte viacej, okrem takýchto pojmov ako dezoláti, ma znova a znova prekvapilo tá ten názorový monopol, ktorý si osvojujú niektorí ľudia a v tomto smere v ničom sa nelíšia napríklad od, od klasických minulostoročných komunistov, ktorí trvali na tom, že jediný, jediný správny názor je ich a žiadne iné názory nie sú prípustné ani na úrovni diskusí. Takže tá diktatúra názorov a myšlienok nebolo len charakteristické na bývalý režim alebo na iné diktatorské režimy, ale vidíme, že tie semienka tohto rozmýšľania sú s nami do dnešného dňa tu a zrejme budú aj v nasledujúcom politickom vývoji takisto naštartované ako ostatné bežné ideológie. Takže nemal som dobrý pocit z toho, z toho rozhovoru napriek tomu, že to celé pozadie alebo celý ten podton bol v usmievavom, pozitívne naladenom tóne, ale ten obsah je vystrčený ako výkričník, že musíme si dávať pozor. Neviem, ty ako si je hodnotil ako ten rozhovor z tohto hľadiska? No ja som sa na to díval skôr ako na kuriozitu a skôr ma zaujímali iné veci, ako napríklad technické vybavenie, ktoré a, bolo pomerne... A, a, neviem to ohodnotiť presne, ale a, neboli tam napríklad a, tie 400-eurové mikrofóny šúry, ale boli tam iné a veľmi kvalitné, lebo to skoro žiaden šum nemalo a tak. ďalšia vec bola tá, že to štúdio bolo profesionálne vybavené, hoci nebolo nejako v pozadí odhlučnené, ale v podstate tá akustika bola veľmi dobrá. A čo sa týka toho samotného Rozhovoru týchto dvoch slečien, ak to môžem tak nazvať, liberálok, tak to bolo také, ako som to v úvode komentoval, že zrejme, ako keby boli z tódovej školy alebo z nejakej školy liberálnych štúdií, ktoré čo ja viem, Samson, alebo ako sa ten politolog bola, mal, na Slovensku, v Bratislave založenú školu liberálnych štúdií. Takže to je už v podstate mládež, ktorá už, ako hovorili komunisti, ani nebude držiteľkou rána, ale skôr držiteľkou súmraku alebo noci, pretože ak takýto ovládnu Českú spoločnosť, tak možno Budeme šťastní, že sa rozdelilo Česko-Slovensko hodzaj protiústavne, ale že takýchto nemáme na krku. Exotov, ak to môžem tak nazvať, a na druhej strane, keď sa na to pozrieme, tak podivínou všelijakých máme na Slovensku dosť, alebo až veľa. vena. Vedia nakoniec taký šimečkák si videl ten rozhovor, alebo skôr tú diskusiu o 5 minút 12 v slovenskej televízii, tak to bola tiež hrôza. Nech sa páči, môže sa teraz k tomu vyjadriť a môže sa dostať aj k tej veštvorke, ako vidíš po v Čechách situáciu. Áno, e, ja priebežne sa snažím ako sledovať e, v 4 e, Nechcem povedať, že činnosť tej v 4 lebo od založenia e, toto zoskupenie podľa mňa už zažilo e, viacero aj vrcholov, ale aj, aj hlbok. E, možno, že si pamätáte alebo e, pamätajú si ako podmilí poslucháči napríklad za éry E, neviem teraz HZDS, e, tá spolupráca e, nebola najlepšia v rámci e, V4, ale zase boli obdobia, e, keď e, to klapalo na štyri válce, čiže e, každá krajina išla do e, rovnakého smeru. A dodnes si myslím, že v 4 má svoju opodstatnenosť. Možno, že nie je až takú univerzálnu ako zakladateľe a k tomu, ako pripisovali, ale aj napriek tomu, že môžu byť rôzne názory, síce teraz to bude tak na tria na jednu, tri k jednému alebo tri a k Pol, k e, že v tom Polsku podľa toho či to budú ako zasadnutia V, 4 premiérske alebo prezidentské e, podľa toho bude ako ten doraz zo strany Polska zrejme ako e, inde, ale napriek niektorým názorovým rozdielom si myslím, že tá geografická odkázanosť týchto štyroch krajín stále dáva zmysel tomu, že si predpripraviť nejaké vystúpenia, hlasovania, spoločné memoranda v konkrétnych témach. Na to veľmi dobre bude aj naďalej slúžiť. Čo sa týka ako politického príbuzenstva alebo blízkosti jednotlivých činiteľov dve štvorky, tak si myslíme, že tá trojica alebo tá trojka, Orbán Babiš Fico, sa veľmi rýchlo dá, sa dokopy aj z formálneho hľadiska. Ja si myslím, že tá neformálna časť funguje už dávno, koniec koncom ako. Jednak pri po voľbách v Českej republike eh, medzi prvými bol Viktor Orbán, ktorý ako zagratuloval eh, Andrejovi Babišovi k víťazstvu a predčerom alebo včera, keď sa podpisovala mierová dohoda v Šarmelšejku v Egypte, tak tam veľmi ako Donald Trump vychválil eh, Viktora Orbána a už na druhý deň eh, bola tam pozitívne potvrdenie aj zo strany Andreja Babiša ktorý si to všimol na Slovensku zrejme ako médiá až takto ako nechceli eh, všimnúť, ale v Maďarsku je to teraz ako téma dňa, eh, neviem či poslucháči alebo Timíro, či si mal možnosť to sledovať, že tam skoro ako minútu vychvaloval Viktora Orbána pri podpisovej ceremonii Donald Trump. Jednak mu zabezpečil, alebo zabezpečil ako predúrčil, že aj nasledujúcich voľbách, ktorí sú už veľmi blízko, budú sa konať ako v budúcom apríli v Maďarsku, že môže rátať s tým, že bude stáť za ním a že zrejme bude mať ešte e, výraznejší rozdiel e, alebo s ešte výraznejším rozdielom vyhrá tie nasledovné voľby už aj skres toho, čo nebolo vypovedané e, že tá trampová podpora, e, tá symbolická podpora e, mu zabezpečí ešte plus e, podporu Takže v, vrátim sa k v som si presvedčený, že táto, toto zo skupenie nadalej bude fungovať. Ako som povedal, z polskej strany vždy to bude otázne, či premiér alebo prezident bude prítomný na týchto stretnutiach. Ak to bude stretnutie prezidentov, zrejme to môžeme nazvať aj ideovou štvoricou. Ak to bude na premiérskej úrovni, tak to bude možno že 3 plus 1. Ako to vidíš, Týmiro? Zrejme úplne rovnako, bude napríklad zo strany Českej republiky rozhodovať, že ktorý agent tam pôjde, či pávek, to znamená Peter Pavel, alebo Bureš Andrej Babiš, takže uvidíme Rozvieč, rozviečik, alebo agent Štebe, no ale nie sme to na to, aby sme hodnotili Česku politickú scénu, ani to, koho si zvolili. Ja som oveľa radšej, že je tam Babiš, nielen, len preto, že je Slovák, ale aj preto, že je to viac konzervatívne orientovaný človek a dokáže vychádzať aj s Maďarmi, aj so Slovákmi a predpokladám aj s Poliakmi. Celkom dobre si mi nahral na prvú tému a s tým Donaldom Trumpom to nebude až tak ružové, pretože tento oranžový buldozer, ako ho nazýva Roman Kirš, tak sa chystá do 50 kusov tomahákov na Ukrajinu a teraz si to vypočujeme. Je to trošku dlhšie, ale celkom má to zaujalo, lebo toto je nové video Romana Kirša. No a teď tady máme další video, nové zveřenené před 28 minutami na of India a podívejte se, tak je to tady... Tomahaky přijíždějí. Putin je ve varu v době, kdy mírotvorce Trump ohromuje Rusko novým raketovým šokem. Trumpovi Tomahaky, tedy posun v názoru Trumpa, šokuje Zelenského ještě před páteční schůzkou. Trump dodá pouze 50 Tomahaků, těch raket Tomahak, Ukrajině pro její válku. No. <laughs> tak není to vůl. Ani tak, ani tak, jo. Mhm. Tak pošli, no. Doufám, že vám je rozbijou ještě na, na vagonech. <laughs> Nebo hned jak přijedou. <laughs> tak to jako, to je zase, vidíte, Ani ryba, ani rak. Ani tak, ani tak. <laughs> Co vysvětluje Trumpovu změnu v postojích ve věci raket Tomahak? Spojené státy dodají jen až maximálně ty 50 raket v Ukrajině pro její válku proti Rusku. Je <laughs> no, no, no, co bychom čekali, že? Podle Financial Times Washington by mohl, mohl postrádat, řekněme, 20 až 50 Tomahawků, což by nemělo rozhodující vliv na průběh konfliktu, průběh války na Ukrajině, tak já nevím to. Já se zblázním, to je normální šašek. Že jo? Jo? Tak čekal jsem všechno, buď to nic, anebo hodně tomu, tomu mahaku, ale tohle jsem teda nečekal, to musím říct. Překvapilo i Zelenského. Podle bývalého představitele Pentagonu Marka e, Kančána v Washington, kan spíš, teda po Americku. Washington má 4150 raket Tumhack ve svých zásobách. <laughs> Experti prohlašuji, že z dvou 200 raket nakoupených od roku 2022 více než 120 již bylo použito. No, Ona on ta, on ta výroba je dost drahá a dlouhá že ta kapacita výrobě je nízká. Minulý týden Donald Trump prohlásil, že prakticky se rozhodl dodat rakety Tomahá k Ukrajině. Asi neuspěl v ložnici, se mně zdá, tak se rozhodl k krásnému kroku a dokázat sám sobě, že je chlapák. Ale nechce to přehnat zase. Jo, tak co byste řekl Putinovi, nebo budete mu říkat nejprve? No, podívej sa by mu řekl. Pokud tato válka nebude vyřešená. Tak ako pošlu ty rakety Tomahawk Mohu je poslat, ale nemusím. Tomahawk je neuveriteľná zbraň. Veľmi ofenzivní útočná zbraň. A to Rusko přeci nepotřebuje, aby byly použít tyto rakety proti němu. Jo, já to tak mu, mohu říci, jo, můžu to udělat, nemusím, pokud válka nebude ukončená. Nemusíme, ale můžeme to udělat. To, že to je tedy příslušné řešení, záleží, záleží na Putinovi. Chceme vidět válku skončenou. Trumpova poznámka přichází několik dní před jeho schůzkou s ukrajinským Zelenským. Po třetí v tomto roce se sejdou. Tak já doufám, že budu moci přijít do Washingtonu a setkat se v pátek s Donaldem Trumpem. Samozřejmě mám více schůzek tam ještě, které jsou pro mě také důležité. S některými vojenskými společnostmi, asi výrobními se zbrojovkami má jednání. Je to důležité, nechci sdílet detaily. Tak budu mít také nějaké schůzky se senátory a kongresmany. Tak ten think tank CNAS prohlašuje, že Spojené státy by mohly potřebovat takové zbraně, pro provádění útoků proti Venezuele, takže nechtějí pouštět jich moc. Donald, administrativa Donalda Trumpa provedla již čtyři útoky na čluny v Karibském moři proti údajným drogovým kartelům venezuelským. Washington prohlásil, že tří z těch čtyřech zacílených člunů Ucházeli z Venezueli a uvedla tedy agentura Associated Press. No, Takže to je normální Sašek, jo. Trump. Tak, ani tak, jo. Ani Rybáni, ani rak. Rusko vyjádřilo silné protesty vůči zprávám o Trumpově záměru dodávat, dodat tlumaky Ukrajině. Argum, Kreml argumentuje tím, že takový posun by mohl být vážnou eskalací. Protože tu tomáky mohou nosit jaderné hlavice. Vladimir putin prohlásil, že převod tu tomáku raket na Ukrajinu by poškodil velmi ruskou americké vztahy. No dobré. A tak vypočuli jsme si dlhší taky komentár Romana Kirša vrátaně videa, které překládal z angličtiny z indického jedného portálu, ktorý v úvode spomenul. No a teraz má celkom zaujíma, aký toto bude mať dopad na rusko-americké vzťahy. Lebo on už sa rozhodol a 50 tomahavkov tak to môže spôsobiť nejaké škody, takisto ako tie rakety, a tá CMS, alebo povedzme tie francúzské skálpa, alebo povedzme britské rakety uh, podobného charakteru. Uh, toto... Tieto rakety Tomahawk majú oveľa dlhší dolet, až 2000 km, aj. čiže zasiahli by aj hlbšie vo vnútrozemi Ruskej federácie, lenže tu je jeden taký zásadný problém, ktorý si Trump zrejme a jeho poradcovia neuvedomujú. Toto nie je nová raketa, to je raketa čiast studenej vojny a Rusi v podstate, alebo v tom čase sovietský zväz tak proti týmto raketám tak vyvíjal proti raketovú obranu, čiže oni majú jedinú smolu, že Ruská federácia je obrovské územie. Keby to bolo Slovensko, tak zostrelia úplne všetko. Napríklad také útoky, ktoré Američania, už si nepamätám, či to bolo za Obamu, ale nie. To bolo počas prvej Trumpovej vlády, už som si spomenul, tak vystrelili z tých... Lodí a ponoriek týchto rakiet 40. Jedna neodštartovala a Rusi drvivú väčšinu zostrelili respektíve ruskí poradcovia, ktorí obsluhovali tie systémy a ostatné, ktoré v tom čase Sýria mala zakúpené. Tuším, že len tri rakety nejaké hangáre zasiahli, lenže to bolo Veľmi uh, málo účinné vzhľadom k tomu, že uh, koľko peňazí uh, to stálo. V čase studenej vojny tak uh, táto raketa stála asi 1 milión 600 tisíc, uh, uh, lenže uh, teraz uh, to môže byť kľudne uh, 4-5 miliónov uh, dolárov, čiže relatívne drahá raketa náročná na výrobu, tak ako Kirsch povedal a zase na druhej strane tých moderných, neviem, či dodajú moderné rakety z tých, čo hovoril, 120 použili a ešte im má nejakých 80 dostáva z tých 200 nových. Ostatné to majú zastaralé rakety, ktoré... Uvidíme, čo tam vôbec príde. Či to nebude len nejaké bububu -bu -bu a Rusín to rozbijú už na tých železničných vagónoch, lebo ja si neviem predstaviť, že by tam oni to nejakými lietadlami dovážali zrejme to dovezú loďami niekde do Polska a stadiel to budú prevážať vlakom, lebo... To je raketá relatívne dosť veľká. Celko ma bude zaujímať tvoj pohľad v súvislosti s tým, čo sme sa dozvedeli ohľadom toho, čo povedal Trump, čo sa týka Putina na jednej strane a na druhej strane ma bude zaujímať to, ako sa ty vlastne díváš na to, že Donald Trump nedostal Nobelovú cenu za mier, lebo to by bola ako bomba pod oko, ak by to dostal. A pretože to by bola taká hovedina, ako keď Nobelovú cenu za mier dostala Európska únia, pritom viedla v Líbii vojnu, alebo keď Barack Obama dostal Nobelovú cenu a viedol štyri vojny všeli kde. <laughs> Takže skúste to komentovať. Áno. Tak začal by som ako od gra, čiže od tých tomahavkov. Keď si spomína tú logistiku, že akým spôsobom to bude dopravené na Ukrajinu, hneď by som tomu dodal ešte plus jednu otázku, že s kým to bude to dodané. Ja nepredpokladám, že tie rakety by jednak boli povolené alebo by boli ako súce na to, aby ukrajinská armáda manipulovala s týmito raketami. Čiže ja sa obávam, môžem to tak povedať, že s tými raketami príde aj nejaký personál. Nehovorím, že ako z americkej armády, ale môžem si predstaviť, že ako z niektorej krajiny NATO, ktorá by mala obsluhovať tieto rakety. Ale toto beriem skôr ako hypotetickú možnosť a skôr si myslím, že je to ako... Nie manovrovacia raketa, ale manévrovacia taktika e, prezidenta Trumpa. On e, už potvrdil, že veľmi dobrým, zaujímavým spôsobom vie marketingovo podchytiť a zabaliť tie svoje niektoré myšlienky, aby stále mal či už na prvej stránke, alebo na obrazovke to hlavné miesto, aby zavial nejakou myšlienkou, veď si spomínajme na Grönland o, o prípadnej anektácii Gronlandu, kdo už sa na to, čiže už o tom sa vôbec nehovorí, alebo o premenovaní Mexického záliva na americký. Čiže toto sú témy momentálne ako off, ale stále je nejaká téma, ktorá slúži nejakému účelu. A v tomto prípade ja si myslím, že tomahavky sú skôr len eh, verbálnym zastrašovaním eh, a vyvíjaním určitého tlaku eh, či už na ruského e, protivníka, alebo na ukrajinského spoluhráča, e, aby bol každý uzrozumený tým, že kto tu e, je ako hlavným, hlavným organizátorom a tvorcom hry. Čiže neviem, musím ti povedať e, úprimne a otvorene, že si neviem predstaviť, že by tie tomahavky boli aj v skutočnosti a reálne e, použité e, v rusko-ukrajinskej vojne. Skôr si myslím, ešte raz hovorím, že to staré príslovie, že ak chceš mier, priprav sa na vojnu, že ukazuj svoju silu. Toho je súčasťou aj táto tematika prípadnej dodávky a nie použitia pomáhavkov. Uh -huh. Vieš si to takto predstaviť, No, ja by som skôr to zobral tak, že. A Trump, aby neostal ako nejaký taký, ako ten Huska, starý Taraj, Gágaj a Prdus, tak on tie rakety tam dodá. Uvidím, rád by som sa míril, ale vzhľadom k tomu, čo budeme počuť v ďalšej ukážke, tak si veľmi dobre na to išiel, pretože Ukrajinci tieto rakety nedokážu obsluhovať, nedokážu ich zamerať, navádzať a tak ďalej. Toto budú musieť robiť americkí vojenskí poradcovi, ak to poviem veľmi tak diplomaticky. Zkrátka dodajú tam nejakých agentov, či už tí možno aj tam sú, či už z Pentagonu alebo zo CIA, ktorí sa tomuto budú venovať ale mám tu pripravenú opäť trochu dlhšiu ukážku kde sa dozvieme že Spojené štáty sú priamo už teraz zapojené v tejto vojne na Ukrajine Spojené státy odstartovali spustili tajné útoky na ruská energetická zařízení u Ruska Trump stínovou válku Spojené státy spustili tajnou válku proti ruským energetickým zařízením. No, spustili. Informační bomba od Financial Times odhaluje Trumpovu roli bombardování Ruska. Jak se na ně podívejte na zmetka, jo. Spojené státy plánovali trasy, výšky a nejlepší časy pro útok. No, vidíte, tak co říkáte americký hajzlové, že? Nejdřív Začali válku proti Rusku skrze, že jo, toho válečného zločince Zelenského, teroristu a, a vraha, a teď vlastně vedou tu válku přímo, jo. Tady, tady, jo, ty hajzlové americké, tady skrz tohohle toho panáka v Vílem No, tak to je výsledek, která teda. Spojené státy pomáhají a pomáhali Ukrajině s dronovými útoky na Rusko, uvedli Financial Times, a tomuhle volovi, tomuhle zmetkovi chtěli dát Nobelovu cenu míru, jo? Za co, prosím vás? Spravodající Spojených států pomohli Kijevu cílit na energetické zřízení hluboko uvnitř ruského území, Prohlašují Financial Times. Amerika nabídla data potřebná, včetně dronových tras a výšek letu, načasování a výběr prioritních cílů. Jo, víte... Tak to tady vidíte. Jo? To člověk je vzteklý už po ránu. Prostě hajzlové americký bodej byste jednou dostali na, na frak pořádně. Podpora začala potom v e, rozhovoru v polovině července mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Zelenským. Jasně, jo? V ráno v ráně se dá rovný rovného si hledá. Hář, zmetek, terorista pod jo, na obou stranách. Prezident Spojených států Trump údajně vyzval, nebo se zeptal, pokud, jestli Ukrajina by mohla zasáhnout Moskvu s americkými zbraněmi. No, to se prolátlo na veřejnost. V tom samém čase Bílý dům prohlásil, že se jenom dotazoval a ne, nevyzýval k útoku. No, no jasně, no, no, no, no, no, můžete věřit. Co řekne Trump, to je vždycky pravda a má hlavně stabilní názory. To vůbec je nemění. Jo, když se jednou rozhodne. Již dříve Spojené státy zůstaly v tichosti ve věci energetických cílů, ale otevřeně sdíleli vlastně zpravodajská data s Kijevem. Jeden zdroj řekl Financial Times, že Ukrajina si vybrala cíle, potom dostala návod, jak je zasáhnout od Spojených států. Jo? Vidíte je, parkanty, jo? Tak a tohle nám jsem se nasadil, nasadil ten pětihnů jo, s nějakou smlouvou. Jo, tyhle ty zmetky, s nimi, jo, tam, kde vstoupí americká armáda, tam 50 let neroste ani tráva, tak se na to můžeme eh, chystat. Další prohlašované nebo Spojenými státy, dané priority eh, jsou maximalizovat ekonomickou škodu Rusku tak jako co na to odpoví Putin konečně teda, to se nechá rád na hlavu takzvaně od oranžového bulldozéra. Útoky jsou viděny jako nástroje k donucení Moskvy směrem k jednáním, uvedli Financial Times. Kremlský mluvčí Peskov prohlásil, prohlásil že NATO, tedy spravodající aliance NATO zcela zřejmě pomáhají ukrajinským útokům. Prezident Vladimír Putin varoval, že Rusko Tolerovalo útoky příliš dlouho. No a určitě ano. Vyhlásil, že Moskva již nebude, by již déle neignorovala útoky na civilní infrastrukturu. Rusko odpovědělo masivní raketovou a dronovou palbou napříč ukrajinskými městy. Nedávné ruské útoky způsobily výpadky v Kijevě a velkých populačních centrech. No we'll see. Well I don't know, I be, I might have to speak to Russia to be honest with you about Tomahawk. Jo, tak uvidíme, já bych mohl mluvit s Ruskem. Do they wanna have Tomahawk going? Jo, tak um, chtějí mít Tomaha. Jo, na sobě je nasazené. In tak chtějí mít tomáky, které přilétají v jejich směru, tedy v ruském směru, nevím. Mohl bych mluvit s Ruskem o tom? O tom. Zelensky, are a new step of Měli by hovořit se Zelenským, ty Tomaha jsou nový stupým stupně okay. agrese. Well, Rozumíte tomu. Well. Okay. To, to budete nejdříve mluvit s Putinem a potom, teda se nasadíte ty Tomaha. Mohl bych říci podívejte se v této válce. Já bych jim poslal, já jim můžu poslat i tomahaky. Je to neuvěřitelná zbraň, jako všechno americké, to jsme poznali, že? Na Abramsech, že na těch Heimarsech, na Patriotech. Je to ofenzivní zbraň. A čestně Rusko to nepotřebuje, aby měli proti sobě tomahaky. Já bych jim to mohl říct, pokud válka nebude vyřešena, ukončena. But we may do it. I think it's a to nemusíme udělat, ale můžeme. To nechci vidieť to nejhorší I really think that look... e, myslím si, že prezident Putin by měl se na to podívat realisticky a já my si myslím, že uh, už to urovná ten konflikt jo. Užiju, <laughs> vôbec bych sa s tebou nemazal taky jo. Velkohubý Trump, velkohubá Amerika, že jo, to je jenom, jenom to je říše zlá. Oni si dovolili, tedy, že jo, ten jejich herec, ten komediant, kterého měli v čele 8 let, jo, Ronald Reagan, podobný komediant původem jako Havel, že, tak, že nazval Sovětský svaz říší zlá. To, to je směšné. Jo, a všichni tomu tleskali, samozřejmě. Tak. Takže tolko Roman Kyrža, jeho překlad toho, čo sa deje v podstate v Rusku, že Američania, tak ako hovoria viacerí tí komentátori, tak sú tam priamo zapojení. Majú tam 20 základní CIA, čiže oni s týmto vôbec nemajú problém. A okrem toho, tam zrejme majú aj nejakých vojenských poradcov v úvodzovkách, ktorí priamo riadia tieto operácie. Čiže z toho hľadiska, čo povedal Román Kirš, tak nič nové, ako sa hovorí pod slnkom, ale zas na druhej strane, túto znelo úplne z mosta do prosta. Vidíš to aj ty takto? Musím povedať, že ako v jednej zásadnej téze e, neviem súhlasiť, alebo som na inom základe e, ako Román Kirš. E, ja naďalej vychádzam z toho, že anglosaské spojenie alebo anglosaský svete je jedným ako civilizačným základom toho časti sveta, e, kde my žijeme a preto nemôžem si dovoliť až taký odsudzujúci názor máte na americkú politiku to, že akým spôsobom túto politiku teraz ako prezentuje Donald Trump tak samozrejme ako na to môžeme mať každý nejaký vyhranenejší názor Veď priznajme si, že dosť neštandardné spôsoby komunikácie sme aj videli ale najmä ako počuli či už od neho alebo od jeho novej administratívy ale naďalej ten základ to groto fundamentum je to isté. Veci zoberme len to napríklad ako to, čo si eh, povedal, že eh, tá americká prítomnosť, či už vo forme poradcov, alebo agentov, alebo len prítomných nejakých odborníkov. Bolo aj za Bajdena, ktorý ešte viacej ako okatejším spôsobom, ak si spomíname, tak pri Výzbádenie výzbaden bola vytvorená, ako, bol vytvorený veliací štáb amerických dôstojníkov, ktorý radil odtiaľ z Európy ukrajinskému ako vojenskému vedeniu Takže tie záujmy, aj keď sú prednesené iným spôsobom, sú stále rovnaké a ja si myslím, že tie záujmy sú iné ako sú čínske záujmy alebo ako sú e, aktuálne ruské záujmy. Aj keď ja chápem ako logiku e, toho ruského e, správania, že áno, dá sa to, dá sa to pochyb, e, pochopiť, e, že, e, že na akom základe e, sú alebo z čoho e, vychádzajú. Um, to, že ako akým spôsobom, lebo ako charakterizujeme už samotného e, Trumpa, či chceme zosmiešniť alebo e, pochopiť, e, Vieš, keď má, každý z nás má nejaký obraz nejakého e, výrečného, e, realitného agenta alebo e, agenta e, s nejakými poistkami, a keď takýto, takáto osobnosť sa dostane do inej pozície, napríklad do pozície e, prezidenta Americkej republiky, tak ten svoj štýl si prenesie aj do toho nového e, pôsobenia, tak možno, že pre nás ako, preto to je občas e, také prekvapujúce e, alebo neštandardné, aby som bol trocha ako dy, diplomatickejší. Čiže, čiže v tomto tom vidím ako e, ináč situáciu, rozdielne. No, tak Trump je v prvom rade obchodník a to, čo sa chystá urobiť alebo urobil, že načinu uvalil 100% cla, tak to bude mať pre neho nehorázne dôsledky, ale nechcem, aby sme sa tu rozprávali len o americkej obchodnej politike Donalda Trumpa, lebo ak je niekto obchodník, tak asi nim ostane, ale môžeš mať na to iný názor? Nie, nie, to si uhrasím. Dobre si to ako ešte lepšie si to e, pomenoval e, ako ja s tými realitnými agentmi. E, áno, áno z obchodného základu a, a to chcem spojiť aj s jednou našou skoršou témou o v 4 e, tak si myslím, že napríklad u, u premiéra Babiša, keď to môžem už ako takto ako povedať, že premiérom <sík> bude tiež zaváži jeho obchodnícká časť, alebo tá jeho obchodná, obchodnícká identita. Čiže nepredpokladám, že by mal až také rázne alebo charakteristické eh, protiklady eh, s Bruselom, ako napríklad eh, si môže dovolíte eh, Viktor Orbán. Lebo, eh, Babiš... Ja si myslím, že takisto ako Trump bude e, sa dívať vždy, alebo vždy zanáta aj obchodné záujmy a v tomto prípade aj jeho vlastné osobné obchodné záujmy? Vieš čo? V tejto súvislosti mi napadla jedna a, taká a, komparácia. A, podľa teba, v čom je to, že ľudia a, si volia miliardárov? A, či už a, Trumpa, alebo Babiša? A, pretože za normálnych okolností, tak miliardári všetko riadia z pozadia. To sú tie šedé eminencie, ktoré pohybujú tými politickými figúrkami na tej šachovnici, to znamená, že ovládajú ministrov, premiéra, prezidenta a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska pre mňa je to celkom také nepochopiteľné, že Babiš išiel do politiky, alebo Trump už druhýkrát išiel do politiky s tým, že podobne ako aj Babiš, hoci prvýkrát neúspešne kandidoval za prezidenta a s tým agentom Paukom takto prehral. No ale zase nie je všetkým dňom koniec, veď Reagan, tuším blízko 80-ky, sa stal prezidentom Spojených štátov. Babiš má asi 70 rokov teraz, no a, a veľmi mladú manželku, ale <lým> to už a, zachádzame asi ďaleko, vedia nakoniec aj a, tá slovinka, ktorá momentálne žije s Trumpom, tak tá je tiež a, asi len 50 ročná, ale to nie je rozhodujúce. A, dôležitá vec je tá, že a, k čomu smerovala tá moja otázka? V čom je to, že miliardári idú do politiky, veďal napríklad aj Elon Musk tiež ako jeden z najbohatších mužov sveta, tak išiel do politiky, hoci veľmi dlho sa pri Trumpovej povahe tam neudržal. Skús ešte toto komentovať? Tak najprv k tej prvej otázke, že prečo ľudia volia miliardárov. Poviem ti jeden, tak možno trochu ako aj pre poslucháčov prekvapivý e, príklad, e, že možno, že si pamätáte, e, v teleshopingu vystupoval e, taký pánu starší, holohlavý, ale ovenčený, e, či už e, náušnicami, alebo... Oh, bol to Nemec a volal sa Hans, ak si dobre pamätám. <laughs> Horst. Horst. Horst Fuchs. Horst, aha, oh, dobre, uh -huh takže vieme, o kom e, hovoríme a zrejme aj väčšina poslucháčov e, si ho pamätá. Prosím ťa, raz sa ho opýtali, že prečo má toľko tých klenotov e, na seba? A on povedal jednu, jednu jed, jednoduchú vetu, ale veľmi charakteristickú a dôležitú a povedal zlato predáva. E, čiže Majetok, v tomto prípade napríklad zlato alebo miliardárov, ten všeobecný všeobecný nimbus okolo nich toho bohatstva v ľuďoch evokuje to, že úspešný človek z obchodu zrejme bude úspešný aj v politike a zrejme aj mne osobne niečo z toho kvapne, aj keď vo forme len nejakého príspevku alebo nejakého plus e, dochodku alebo stornovaného poplatku. Čiže ľudia veľmi rýchlo si urobia syntézu toho, že z obchodného sveta príde úspešný človek, tak zrejme aj na inom poli života, verejného života bude úspešný. Niekedy to vychádza, niekedy to nevychádza, totiž na druhej strane u tých miliardárov zase panuje jedna choroba. Aj tá charakteristická tým, že každý Eh, bohatý človek si myslí, že raz alebo dvakrát, keď urobil dobrý obchod alebo úspešné podnikanie, tak to vydrží aj na ostatné možné eh, podnikania alebo eh, začiatky. Čiže kto raz bol už úspešný, ten je odsúdený na to, aby mal eh, stále úspech. No už to nie je pravda, to zrejme aj niektorí ako úspešní podnikateľe a ja potvrdia, že z nie každého nápadu výjde úspešný obchod, ba niekedy aj stratový, alebo aby som bol trochu ako tak z ľudového posvedia povedal, ani najlepší kartári nevyhrávajú stále. Ale ľudia si to takto predstavujú. Takže v tom vidím to čaro bohatstva, že zabezpečí aj určitú verejnú podporu zo strany voličov. Napríklad Elon Musk, ktorého si spomínal, je dobrý príkladom na to, že dovtedy, kým sa ho netotýkali tie jednotlivé rozhodnutia e, prezidenta Trumpa, e, bol s ním ako na jednej lodi a hlásal to isté. Ale ako náhle tie rozhodnutia sa už dotýkali o jeho svojich obchodných záujmov, už e, nechcem povedať, že sa vypar, vyfarbil, ale Nabral iný tón, už si dovolil aj verejne kritizovať prezidenta, ktorý ako neustále mu nič dlužný e, a sa rozíšli. Čiže e, nezabúdajme na to, ako som spomínal aj u e, premiéra budúceho Babiša, že vlastné obchodné zájmy niekedy znamenajú aj mantinely e, v tom, že čo si oni pre seba predpíšu, že toto je moje pole, kde môžem pôsobiť. Mm -hmm. Čiže preto, preto si myslím, že oči Bruselu e, bude viacej v rukavičkách e, babíše, ako je e, bez rukavíce, e, o Viktor Orbán e, v týchto európskych sporoch. No, Luboš Blaha nahrali jedno video, kde hovorí o tom, že prevalil sa britský škandál ohľadom toho, že Britský expremiér tak bol skorumpovaný a kvôli tomu zomreli stá tisíce, ak nie milióny ľudí na Ukrajine, či už na ruskej alebo na ukrajinskej strane. Vrátanie. Tyš, Boris Áno, Boris Johnson. A teraz si to vypočujeme. Milí priatelia, tak toto je bomba. Podľa britského Guardianu je vojna na Ukrajine dôsledkom obyčajného sprostého úplatku pre bývalého britského premiéra Borisa Johnsona. Spomeňte si, pár týždňov po začiatí konfliktu mohli Ukrajinci podpísať mierovú dohodu, ale Johnson ich od toho odhovoril. A teraz vyšlo na povrch, prečo to urobil. Pretože dostal miliónový úplatok od britského oligarchu, ktorý potreboval zarobiť na svojich zbrojanských kšeftoch. A sme doma. Zelenský donútil Ukrajincov bojovať kvôli ziskom západných zbrojoviek. Kvôli tomu zomreli 100 tisíce ľudí. Tárajú tu o slobode a demokracii. A v skutočnosti je to vždy o tom istom. O ziskoch zbrojoviek. A ja som presvedčený, že tak isto ako uplatili Johnsona, uplatili aj Zelenského a všetkých západných lídrov. Prečo dnes Trump eskaluje vojnu proti Rusku? Aby zarabali americké zbrojovky. A čo chce zbrojiť merc, Aby zarábal Rheinmetall. Nemecká zbrojovka, ktorá kedysi vyrábala zbrane pre Hitlera a dnes pre Merca. Takto by som mohol pokračovať. Vážne niekto verí tomu, že von der Leyenová hovorí o zbrojárskom projekte RE arm len tak pre nich za nič. A neuplatili ju náhodou tak isto ako Borisa Johnsona. A čo naď? Ten tu rozdával všetko na Ukrajinu ako zmyslov zbavený. A Korčok a šlo podporujú zbrojenia vojnu. Prečo asi? Povedzme si to narovil. Po tom, čo sa prevalilo, že bývalý britský premiér Boris Johnson prijal úplatok, aby umelo predlžoval vojnu na Ukrajine, dnes je každý jeden obhajca posielania zbraní na Ukrajinu a pokračovania vojny proti Rusku podozrivý z korupcie. Vrátane slovenskej opozície. Každý z týchto vojnových štváčov musí zodpovedať zásadnú otázku, či je rovnako skorumpovaný ako Boris Johnson. No a teraz prehráme ešte jednu ukážku, kde sa dozvieme, prečo Blaha nehovorí o svojich vlastných, napríklad o Kaliňakovi a jeho ceste na Ukrajinu, zrejme za vojenskými obchodmi, ktoré v podstate s bývalým premiérom Ruskej federácie a teraz ministrom obrany dohodoval. Štát rozdáva štedré bonusy, ale nie nám bežným ľuďom. Počuli ste o prípade Miroslava Boháča? To je šéf letových prevádzkových služieb, ktorý kúpil pre ministerstvo dopravy lietadlo za 13 miliónov eur. A viete, koľko reálne stojí? 5,5 milióna eur. Geniálny obchodník, čo? Keby ste urobili toto v robote vy, už máte na stole výpoveď, keď nie basu. Ale on? On za to dotiž dostane... Počnú odmenu 42 0 od ministerstva dopravy. Takto funguje zodpovednosť vo vládnych kruhoch. Každý deň na zadlžujú, klamú, rozkrádajú a potom to názvu konsolidácia. To už fakt len slepi hluchy a hlúpi dokopy nevidí, čo táto banda robí zo štá. A inak spomiem ešte raz nášho fešatíka z SIS Áno ja áno, vieme čo určite robí s tou rukou, k teba takka vytetovaného už to nebudem hovoriť tretíkrát každý vieme. No keď mal dopravnú nehodu, zavolal krajskému šéfovi polície v Nitre a ten rovno bežal za každorom mladším. a ho. Zrazu zmenená výpoveď náhoda, ale kdeže? rieši sa to? No jasné, že nie. A teraz spomeniem FICA a jeho nové štátne prieskumy. Všetky agentúry hovoria, že smer padá, ale TIPEC si spraví vlastný graf, kde samozrejme vedie. Nádhera, propaganda ako z učebnice. A voliči smeru, čo hovoríte inak na tú podporu Ukrajiny od Kalína Ne vás Nevá znova odrbali čo? Ste spokojní s tým, že čo vám slubovali, tak z toho nič nedodržali a ešte urobili opak. Ale to vám asi stačí, keďže vám zakrývajú oči s dvoma pohlaviami, lebo to je najdôležitejšie na Slovensku. A nezabudnite ich znova voliť. Dobre, čierny humor, ale nejaké zdravé jadro v tom bolo, pretože ísť na Ukrajinu a dohodovať tam dodávky či už dielostreleckých granátov zo slovenských zbrojoviek alebo tých odminovacích systémov Božena tak to je asi dosť zahranov, ako sa hovorí, pretože odmiňovanie má zmysel vtedy, keď je po vojne a vtedy sa čistí to zaminované územie, alebo ide sa tam, kde existuje riziko, že by mohli byť ohrozené či už ľudské životy alebo zdravie tých civilných obyvateľov predovšetkým Ale lenže dodávať počas horúceho konfliktu odminovacie zariadenia, tak mne to zaváňa asi nejakou ukrajinskou protiofenzívou, že ruské zaminované polia tak budú chcieť, hoď aj s týmito, ja neviem, či s piatimi boženami až tak veľa toho urobia, pretože Rusy nemajú problém to lacnými dronmi zničiť, lenže zas na druhej strane ide o princíp. Ak politická strana Smer vyhrala voľby za retorikou o tom, že oni chcú mier a ani náboj na Ukrajinu, tak prečo na druhej strane sa deje to, čo sa deje a Môžeme sa vrátiť aj k tomu Šmihalovi, ktorý v podstate bol premiérom a teraz je ministrom obrany a Robert Fico ho nazýva svojím priateľom. Nechcem klásť nejaké fú, kontroverzné otázky, ale mám taký dojem, ako keby do smeru sa presunulo celé to tvrdé jadro Ľudovej strany naše Slovensko, lebo Kotlebovi už ostala len asi jeho osobná garda tých nejakých 14, možno 16 tisíc voličov. A z tých ostatných, čo mal Kotleba, osobných voličov, ktorí ho kružkovali, raz to bolo nejakých 150 tisíc a potom 170 tisíc, tak ty sa kde vlastne vyparili. Nie sú náhodou v slovenskej sociálnej demokracii. Čo si o tom myslíš? Hmm, tak to, že v slovenskej sociálnej demokracii je to. Viem si predstaviť, ale e, dosť ťažko. Oľa ľah, ľahšie si viem predstaviť, že e, v tých nasledných stranách e, alebo strane e, sú alebo sú na štartovacom poli, aby so svojimi hlasmi e, republiku vedeli podporiť. Ale to je asi e, iná téma. Trochá, by som sa vrátil k tomu obchodovaniu s vojenskou technikou, aby som to takto diplomatickejšie povedal. Mhm. E, Vinoslav Výboh asi aj e, poslucháčom asi nie neznáme, e, toto meno no je to smeracký oligarcha zbrojar Áno, áno. A, a pán Blaha e, vo svojom listine po vymenovaní e, každého záujmového e, podnikateľa, ktorý má záujem ako na obchodovaní s vojenskou technikou, nejako si tohoto pána e, vynechal, respektíve vynechal aj terajšiu slovenskú koalíciu, e, ktorá síce e, vedúca sila tejto koalície a predseda Smeru vyhlásil, že nedovolia ani jeden náboj vyviezť na Ukrajinu, realita je taká, že na Slovensku, ako vo väčšine štátu alebo v koskoro, v každom ako civilizovanom štáte, je takzvaná licencovaná obchodná činnosť, čiže viaže sa na povolenie, ktoré na Slovensku vydáva ministerstvo obrany, ale podľa zákona ministerstvo obrany vydá povolenie len, sú, len ak sú vyjadrenie iných ústredných orgánov štátnej správy a informačnej služby, čiže tajnej služby kladné, vtedy e, vydáva takéto povolenie. Čiže každá vojenská technika, ktorá odchádza zo Slovenska či už smerom e, nejakou okľukou cez, cez Dánsko, cez Nemecko alebo cez hociakú inú tretiu krajinu smerom na Ukrajinu, musí byť štátom schválené. E, čiže tá veta, e, že, že nedovolíme ani náboj e, na Ukrajinu, to nemusí znamenať len to, že zo skladov armády Slovenskej republiky putujú tieto zbranie alebo táto munícia alebo vojenská technika na Ukrajine, ale aj všetká ostatná, ktoré na tzv. komerčnej báze by mala byť exportovaná, musí mať súhlas ústredných orgánov Slovenskej republike. Čiže s tým dovolením, povolením nie je to tak, ako to odznelo na predvolebných meetingoch. Tak si to myslím. Dobre, ale teraz ide o to, ako som v tom predchádzajúcom stupe naznačil. Robert Kaliňák bol v Slovenskej televízii STVR Ani. a v tej relácii je so Šimečkom o 5 minút 12 a tam povedal jednu takú kurióznu vec, možno, že si to sledoval a postrehol, že my sme sa zaviazali v predvolebných sluboch, hoci nikde na žiadnom billboarde som to nevidel, že oni nebudú dodávať len muníciu a zbranie zo skladov slovenských ozbrojených síl po Naďovi a Galkovi po tých hrabovačkách, kedy sa vyviezli aj ľahké zbrania ako napríklad útočné pušky alebo gulomety do Sýrie pre tú tzv. demokratickú opozíciu. To bolo za Galka, že vtedy sa útočné pušky a nazývané samopaly vzor 58 predávali za cenu socialistickej vzduchovky Slávia, to znamená za 12 eur. Hoci Aha. trhová cena je e, okolo, 50, okolo 5000 dolárov alebo adekvátny e, kurs v eurách. Čiže on to predal úplne e, ako na nejakej holandskej dražbe, kde e, to vôbec nikto nechce. A potom otázka znie v súvislosti s tým, čo povedal v tej ukážke Blaha, koľko dostal Galko, koľko dostal Kaliňák, koľko dostal Mať na nejaký e, účet kdekoľvek, či na Bahámach v Belize, alebo v Monaku, alebo čo ja viem, kde, v Lichtenstejsku, to je jedno, kde ich majú a na koho sú vedené, aby niečo takéto urobil, pretože vycestovať, ako napríklad Kaliňáka na Ukrajinu, alebo dokonca do Michaloviec a stretnu sa tam s Ficovým priateľom Denisom Šmihanom mi prípada úplne strelené. A tak ako som povedal, je šialené dodávať odminovacie zariadenia napríklad Božena v prípade, ak je horúci konflikt tam. To znamená, že Musí sa to použiť jedine na prerazenie nejakých mínových polí a to je už v tomto prípade útočná zbraň. Aj keď Kaliňák to vyhlásuje, že je to humanitárna pomoc, ale aká humanitárna, to budú kde odminovávať, to by ma celkom zaujímalo. No a najmä nezabudneme na to, že akej, o akej kvantite, o akom množstve e, tých odmienovacích zariadení e, hovoríme. Ak sa neviem, tam sa jednalo 5 kusov, ne? E, čiže ako... E, no, nechcem ešte... to povedať, že Fico by povedal, že to Ukrajincom pomôže asi ako ten prd do stromovky. No. <laughs> to No tá, a okrem toho, ako minister Kaliňak spomínal ešte nejaké nosidlá, čo samozrejme ako sú veľmi potrebné a dôležité, ale že na úrovni ministrov e, a jeden ako e, štátu, ktorý ako je vo vojne, že by sa stretol e, a oni by osobne podpisovali zmluvu na 5 e, odmiňovacích zariadení a ako to nazval minister Kanielák nejakých nosídla, o, ne, o nejakých nosidlách, tak to si myslím, že ako príliš predimenzovaná, prostredie, bolo zabezpečené ako k tomuto podpisu. Ja si myslím, že tam sa obchodovalo aj s iným materiálom, alebo s inými možnosťami, s inými právami, ale toto je len moja domnienka na základe toho, že tu sa stretli v rucholovej osobnosti svojich rezortov a ľudia, ktorí majú vplyv aj okrem svojho svojho ministerstva. A veď sa spomínal, že Šmihal bol premiérom a Robert Kaliňák je, neviem, či ešte stále je nazývaný ako korunným princom e, vedúcej sily e, dnešnej koalície, ale určite je jeden z najvplyvnejších politikov aktuálne na Slovensku. Takže toto si myslím zhruba e, o tejto správe. Uh -huh. a ja som zabudol na dosť dôležitú vec, hoci 8 minút, ako sa hovorí po funuse. A vážení poslucháči, táto relácia je kontaktná. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na Silarda Šomodiho alebo na mňa, alebo budete chcieť niečo vlastnými slovami okomentovať, tak môžete využiť okrem telefónického hovoru aj signál, Whatsapp a Telegram, pretože silardie je momentálne na Jitsimid a zatiaľ to funguje. No a teraz prejdeme k ďalšej dôležitej veci. Európska únia, a hlavne Nemci, Dáni a ďalší tak špekulujú nad tým, samozrejme aj Lejenova, že by arizovali ruský majetok a hlavne financie uložené v západných bankách. To znamená, že jednoducho by zhabali tieto vklady, aktíva ruské. a použili by ich priamo na financovanie Druhé strany, to znamená Ukrajincov. Rusko vydalo ostré varování ve věci plánu Evropské unie na konfiskaci jeho zmrazených aktiv. Velvysrnes Denis Gončar nazval tento krok jako nelegální a porušení práva. Prohlásil, že jakákoliv taková akce bude viděna jako Zlodějná jako krádež a setká se s následky. Gončar varoval, že tak tady jde do toho žblů, nějaké zprávy se omlouvám. Gončar varoval, že solidarita Evropské unie by rychle se mohla převrátit v, v počítání ztrát. Dodal, že financování nebo problémy západu s financováním z něj dělají zvoufalou a nebezpečnou entitu které z Evropy. Velvyslanec prohlásil, že Belgie je nucená a přijmout ten plán na konfiskaci. A jeho ty čarodějnice, že samozřejmě. Tak prohlášení Denise Gončara, což je ruský velvyslanec v Belgii, jakýkoliv pokus konfiskovat nebo užít suverénní mění bude považováno za krádež, nelegální akt, který vlastně působí proti existujícímu mezinárodnímu právu. Odpověď bude příslušná. Mohu ujistit, že pokud Evropská unie se rozhodne využít tento plán, tak jejich řeči o solidaritě budou rychle nahrazeny počítáním ztrát. Čím více je hrozivá situace na Ukrajině, tedy v termínech kievské porážky na bitevním poli a zvyšující se ekonomické a finanční zátěže, tedy problémů ekonomických a finančních, a čím obtížnější je pro kolektivní západ najít své vlastní zdroje, aby udržovali zelenského režim vchodu, tak je on stále drzejší při pokusech přesvědčit Evropskou unii, vedení Evropské unie a nejvíce rusofobní členské státy, aby tlačili na, toto, na ty váhající, jako je třeba Belgie, aby odsouhlasili nakonec konfiskaci ruských Zmrazených aktiv, zmrazeného jmění. Německý polukancler Friedrich Merz otevřeně podpořil využití ruského jmění, no samozřejmě, že už je klub, klube aktivní nacista, že revanšista Merz také e, prohlásil, že závěrečné rozhodnutí bude učiněno na příští schůzce v Evropské, výboru Evropské unie. Tak máme intenzivní teď o využití ruského mění, z kterého chceme nadále asistovat v Ukrainie. Teď šetříme toto pečlivě a pravděpodomě tady bude konkrétní, konkrétní rozhodnutí v této věci. Wir werden das Na psišti evropské radě během tří týdnů podporují jakoukoli cestu, která dovolí využít ruské mění. Pro eine konkrete Ukrajine a zajistit, že tato válka skončí co nejdříve zu nutzen, um der Ukraine weiter zu helfen und um dafür zu sorgen, dass dieser Krieg möglichst bald zu einem Ende kommt. Ja, viel geheil, ich hätte zapomnel dodat. Ale maďarský předseda vlády Viktor Orbán je v tvrdé opozici k novému plánu Evropské unie. Moskva popsala toto schéma jako čistou krádež a hrozbu globální důvěře. No, když to udělají, jo, si pod západ sám, že jo, pod sebou pod nohama. Kremlský mluvčí Dmitrij Peskov varoval, že ti, kteří se účastní tohoto plánu, tak budou čelit spravedlnosti. No jo, jedině tak boží spravedlnosti. My mají ten slavný nezávis Takzvaný nezávislý mezinárodní soud, víte, soudní dvůr, tak to mají pro svou potřebu vytvořený e, ten soud. Pesko prohlásil, že důvěra v evropský finanční systém by byla vážně poškozená. Varoval, že efekt bumerangu, teda zpětného úderu, by zasáhl evropské hlavní investiční uzly a to tvrdě, no, což je samozřejmě i Brusel, te Frankfurt nebo tak, a, a tak dále, Londýn. Moskva učinila, nebo to vy, řekla jasne, že jaká, jakékoliv konfiskacej není, nezustanou bez odpovědi. No, tak tu má bude celkom zaujímať, že aký je tvoj názor na toto. Ja vidím to 50 na 50, že to urobia. Hoci oni sa na toto už stroja možno dva alebo tri roky, že zhabutie ruské aktíva v bankách a že ich jednoducho použijú na nákup zbraní, zrejme od Američanov alebo z vlastných zbrojoviek, ako bolo povedané. No tak bude ma zaujímať, že aký je tvoj na toto názor a. A vidím, že sa nám pripojil jeden poslucháč, tak mu dáme slovo, pokiaľ bude mať záujem. No, takže máš slovo, Silár. Áno, čiže tá kratšia odpoveď, že Tunake si, za, si zamenila EÚ zrejme pojmy, doteraz len obmedzovala tie finančné aktíva a teraz to obmedzenie chce zmeniť na to, že aj ovládne, čiže začne ako sama podľa vlastného rozhodnutia hýbať s tými aktívami. Ináč samotná situácia je celkom bizárna, čiže ak som dobre pochopil, Tunak sa jedná podľa napríklad ruského hovorcu alebo hovorcu Kremla okrádež majetku, čiže krádež majetku oligarchov, ktorí tento majetok majú ako v západných bankách. Už to je také, ako by som povedal otázne, že prečo e, ruskí oligarchovia nechávajú svoje aktíva alebo svoje peniaze na účto ako v západnej Európe a prečo to nedávajú ako do banky v Rusku. Ale to je zrejme ako Iná téma. V každom prípade to, že chce Európska únia obmedziť manipuláciu s týmito financiami alebo aktívami, ako sa to dialo doteraz, to je jedna vec, ale že si ich aj prisvojí a začne ako s tým normálne manipulovať, chýbať, použiť to, ako keby boli tie peniaze ako vlastné, tak s tým sa už veľmi ťažko stotožňuje, lebo, lebo tá Prvá varianta, to obmedzenie alebo zmrazenie tých účtov, to sa dalo chápať ako súčasť, ak príjmeme e, nejakú logiku e, tých sankcií, sankci sankci ako súčasť e, tých sankcií, e, že chceli ako aj týmto spôsobom stiažiť e, napríklad hospodársky život alebo vývoj alebo kolobeh e, v Rusku, ale to, že teraz už aj použia na financovanie vlastných predstav, tak to už až tak je, ako by som to je už iná káva, ako by som to povedal. Hm. Mňa by celkom zaujímalo, že či toto, ak by sa rozhodli vkrátka skonfiškovať tie ruské aktíva, či to neotvorí pandorinu skrinku, ako sa hovorí, že Vieme, že BRICS má svoju banku a že bývalá brazilská prezidentka Dilma Rusolfova je generálnou guvernérkou tejto banky a vieme, že zrejme BRICS môže mať svoju vlastnú menu, ktorá bude protiváhou k doláru alebo k evru a tým pádom vzhľadom k tomu, že aký je to obrovský trh, že má v podstate BRICS 4 miliardy obyvateľov, čiže kúpna sila obrovská oproti koľko má teraz Európska únia 430 alebo 440 miliónov Spojené štáty majú 330. To nie je bohviečo ako sa hovorí, keď rátame, tak tento anglosaský neokoloniálny svet, tak to môže byť vrátanie týchto ich satelitov z bývalých socialistických krajín, tak maximálne miliardový trh. Čiže z tohoto hľadiska je to dosť taká ošemetná záležitosť. A zaujíma ma tvoj názor na to, že ako ty sa na toto dívaš, že či sa nestane to, že to urýchli ten plán Číny, Ruska, Indie, Brazília, ďalších štátov, takzvanej skupiny BRICS, lebo tam ma pristúpilo zo pár ďalších štátov a nie malých a ďalší majú o to záujem. Čiže z tohoto hľadiska, keď sa pozrieme napríklad Indonézia alebo povedzme hoď aj Brazília a ďalší, to sú 200 miliónové. Povedzme aj Pakistan bude mať záujem tiež 200 miliónový štát. Pakistán je zatiaľ členom a šangajskej organizácie pre spoluprácu, ak si dobre a, pamätám. A, vrátane Iránu, a, to tiež štát blížiaci sa k 100 miliónom obyvateľov. 100 miliónov má napríklad Vietnam, ktorý má záujem o vstupu do BRICS a tak ďalej. Čiže tu sa jedná o veľké štáty 100 miliónov, 200, možno 300 miliónov a tých na svete až tak veľa nie je. Čiže z tohoto hľadiska e, Európska únia, možno aj Trump si podpília konar pod tou rezervnou menou, či už dolárom, alebo do určitej miery aj eurom. Ako ty sa na toto dívaš? E, predtým, ako by som povedal svoju reakciu, alebo svoj názor, chcem sa ťa len opýtať, že máme poslucháča na linke. Či nechceme ako ho uprednostniť? E, môžeme... E, Jozef, pokiaľ máte nejakú otázku, tak si zapnite mikrofón a môžete. Počujem vás. Áno, môžete sa spýtať. Dobrý večer. Poslucháč Jozef, taký nestranný pozorovateľ a diablov advokát na slobodnom mm. vysielači. A nepriateľ všetkých pasívnych poslucháčov a občanov Slovenska. <laughs> e, pán Silard. Ja iba poviem aspoň takými dvoma-troma nadýchmi na to, čo bolo povedané, aj keď som počul reláciu od, od 6.05. Takže zostatok si vypočujem z archívu. Len také všeobecné komentáre. Čo sa týka Trumpa, vieme, že jeho starý otec bol veľký kšeftar, ešte keď sa robili tieto nájazdy na Klondike a z kapate kone sa robilo z nich hamburgery a obchodoval a ubytoval ľudí. Čo sa týka Babiša, to, čo hovorím, to sú všetko informácie z relácií vašich kolegov, pán Hazúcha, na Slobodnom vysielači Na 90% zvyšok je z Medzinárodných zdrojov. Čo sa týka Babiša, a potom pochopíte, prečo vám dám otázku. Áno. Čo sa týka Babiša, na Slobodnom vysielači, keď boli komentáre českých kolegov, moderátorov na analýzy volieb, tak bolo tam povedané, budem iba voľne citovať, že ešte otec Pána Babiša bol vysoký funkcionárom komunistickej strany Slovenska a, a tam sa analyzovalo, čo už dnes vieme, z verejných zdrojov aj vďaka pánu Sladkovi z Českej republiky, že ten prevrat a to všetko bolo zorganizované a proste komunistická strana jednoducho si rozdelili majetky. Takže otec pána Babiša a, dostal do Vienka na začiatok nejakých, teraz ak sa pomýlim, 60 alebo až 80 miliónov, eh, predpokladám, že to bolo ešte korun československých ako štartovací kapitál, takže super sa takto začalo podnikať. No a čo chcem povedať, zopakujem otázku, ktorú som podložil pánu Gimešimu asi zhruba 3 mesiace predtým, než sa stal atentát eh, na pana Fica, keďže vidím podľa vašho životopisu, že ste z Dunajských stredy. Pán Taraba, pán Taraba a pán Dímeši sa nejak nečinia, tak e, ďakujem, že ste prišli vy. Ďakujem. Páňovej Dímeši, som dal už dávno, dávno domácu úlohu, že od východu ukrajinskej hranici, 150 kilometrov od maďarskej hranici, že má chodiť po tom regióne a on vie, čo má robiť, aj? to nebudem opakovať. Ale sa chcem opýtať takú vec a zopakujem tú vetu, otázku, ktorú som dal pánu Dímešimu 3 mesiace pred atentátom na Fica. Vieme, vieme, že sú tlaky na pana Orbána a, a je tam nejaká strana TISA v Tys, Maďarsku. Tysa. A vieme, aspoň ja už čím ďalej uh, som uh, sám si načrtol do toho ozdušia, čo sa tam deje. Nechcem ísť do hĺbky. Opakujem otázku asi vtedy, čo som dal pánu Dimešimu. Pán Šomody, myslíte si, že pán Orbán. A spojím to aj s pánom Ficom. A pridám tam ešte pána Babiša. Vydržia najbližšie rok až dva tie tlaky z Európskej únie, z NATO a z tých globalistov a dokončia si svoje volebné funkcie do konca volebného obdobia? To je prvá otázka. Keďže no. vy ste, a pravdepodobne, vidím, že viete maďarský, tak skúste na to odpovedať. Buďte no. taký taký čarodejník a predpovedajte, čo myslíte. Ja, ja myslím si, že jeden z tých troch nevydrží. Myslíte, že ako abdikuje? Že zdá sa funkcia? Buď, buď abdikuje, alebo tzv. tá čierna moc, alebo štát v štáte, Deep State, alebo ešte aj iné mocnosti, ktoré nie, na ktoré není často rozoberať, zakročia. No ale skúste mi povedať, ako vy vidíte z vášho pohľadu, keďže hovoríte maďarsky, hovoríte slovenský, E, pracujete asi aj v Maďarsku, tak skúste mi povedať, vydržia e, tí traja podľa, podľa ich samozrejme mandátu e, do konca volebného obdobia? E, Pane, poprvé vám chcem poďakovať, že ste mi venovali ako to, to je tento čas, e, že túto otázku ste sformulovali. A často rozmýšľam aj ja v súvislosti s, Orbánom, s Viktorom Orbánom, na podobnej otázke. Ja som to nerozšíril až na troch e, premiérov, ale vychádzam ako z pozície Viktora Orbána, ktorý v poslednej dobe e, či už z vlastnej vole, alebo ako možnosť to takto ako dala, Ale celkom často vystupuje ako, e, ako hráč vo svetovej politike. Veď konec koncom včera bol tiež pri podpise tej mierovej dohody, e, kam bolo pozvaných asi len 8 alebo 9 štátníkov e, z Európy. A preto to hovorím, že nie som si istý, že či vníma všetky, žia, ja, takto poviem aj negatívne e, diania, e, ktoré niekedy v Maďarsku e, m, prídu ako návrh. A do týchto negatívnych diení sa veľmi rýchlo, či už sama Európska únia, e, alebo e, opozičné politici, či už zo zahraničia, alebo z napríklad ako veľmi spomínaná strana TISA, sa hneď obujú. A vieme, že už dosť dlhodobo je pri vláde, či už strana Fides, alebo e, Viktor Orbán, a počas tej doby celkom sa posilnila. Teraz je už, ako by som povedal, činiteľom na maďarskej politickej scéne opozícia doteraz nebola, ale táto strana TISA je ako keby ako výraznejšia výraznejšie na tom politickom spektre. Ale keď všetko, všetky plusy, mínusy si dám dokopy, ja si myslím, že to, čo povedal Trump, to viem aj potvrdiť alebo si myslím aj ja, že s presvedčivým náskokom vyhraje ako e, Viktor Orbán nasledujúce voľby, čiže u neho e, to zotrvanie na politickej scéne e, si viem pred, e, som si istý. Čo sa týka u e, budúceho premiéra Babiša, e, alebo teraz premiéra ako Fica, takže Fico ako, e, to, e, to musel vycítiť aj fyzicky, e, ako povedať, ako v súkromnej podobe, že chceli mu ako siahnuť e, na život, ja, sa, ja som na 100% presvedčený, že toto, toto sa už neudeje ani ako v prenesenej forbe, že nejakým nepolitickým spôsobom, či už nejakým, ako by som teda palácovým prevratom, alebo s nejakými fingovanými praktikami, že by ho chceli ako odstrániť, lebo to by bola už to už koniec sveta, politického sveta ako e, demokracie, že keby ešte raz niekto chcel niečo ako urobiť. Takže e, otázka, e, majú odpovedť na otázku, že títo ľudia bojuj, budú na svojich miestách aj koncom budúceho roka. Ďakujem pekne. Môžem položiť druhú otázku, pán moderátor a aj pán host? Áno. Druhá otázka je, a zúžim to teraz e, na, na moje životné kredo. Všetci občania, všetci politici, a všetci aktivisti by mali sa koncentrovať iba na to, na čo skutočne majú vedomosti, schopnosti a kapacitu. Čo sa týka, um, čo ste ho spomínali, tam toho pána Kaliňáka, tak tiež uh, teraz, uh, myslím, to bolo štvrtok, alebo v stredu bola relácia na Slobodnom vysielači Kasus-Bely, je Kaliňák bol hosťom, nebudem ani slovo rozoberať, čo, čo tam povedal, treba si to vypočuť. A boli tam povedané veľmi zaujímavé informácie, keďže relácia bola až 4 hodiny. Mm -hmm. Takže od 8 do, do, myslím, do 9 alebo do 10 bol tam Kaliniak. Tam ho natiahli a potom ešte oni pokračovali. A do kontraverzie e, si treba vypočuť poslednú reláciu myslím sa to volalo v prvej línii e, e, mm -hmm. s pánom Harabinom. Kde pán Harabin jednoducho e, argumentami vylučuje alebo povedal všetko na, na, na to, čo momentálne kaliňak robí. To len tak Teraz moja druhá otázka súvisí s tým, že ak sa deje, čo sa deje na Slovensku, myslíte si vy, z vášho pohľadu toho južného Slovenska, ano. že už aj naši spoluobčania maďarskej národnosti alebo aj rómskej národnosti, alebo akýkedy inej národnosti, keď som hovoril pánu Tarabovi aj pánu Dimešimu, pochopili, že keby boli nejaké ďalšie voľby, že či budú voliť skôr slovenské strany politické, alebo aj nepolitické, alebo budú voliť skôr maďarské strany, keby boli na oto predčasné voľby. Čo si myslíte vy, pán Somodi? Ja, tá, táto posledná otázka, ktorú ste kládli, môžem povedať, alebo môžem vás uistiť, že je prioritnou témou aj tu na južnom Slovensku, čiže Maďarmi obývanej časti južného pása Slovenska. Totiže, ako ste aj vy všimli, od 2010 roku maďarské strany, ako klasické maďarské strany, už nie sú v parlamente zastúpené. Síce niekedy ide len o rozdielu, ale predsa tie časy, keď vedeli ako 8, 9, 10-percentný výsledok dosiahnuť. Tie sú, nechcem povedať, že na veky preč, ale aktuálne sú, je realita dosť dialená od toho. A tak ako ste vypovedali, že či budú maďarskí voliči na Slovensku voliť aj, teraz v úvodzovkách poviem, slovenskej strany, tak áno, moja odpoveď je tá, že áno, budú, ale nie preto, že sú slovenské, ale preto, že sú nejako ideologicky založené. Či už konzervatívne, progresívne, církevne alebo nábožensky. Podľa svojho rozmýšľania, čiže tá. Etnografická e, politizácia e, volieb alebo hlasovanie na základe etnického princípu sa veľmi zoslabil e, na juhu Južného Slovenska alebo medzi maďarskými voličmi a ten pevný základ je už tak na úrovni, povedzme, 4%. 4. No, o, dobre. Chci lá sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. A ty myslíš, že dochádza k nejakej asimilácii toho maďarského obyvateľstva, lebo niekedy bolo 10%, teraz je okolo 8%, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, alebo ako sa hovorí k maďarskej komunite, a, alebo, a to ešte nepočítam, ungrerom a ďalších, to znamená, cigáni, ktorí volia maďarské strany a tak ďalej, ktorí nie sú v podstate nejakí etnickí Maďari, hoci hovoria maďarsky. Čiže z tohoto hľadiska skúste to vysvetliť našim slovenským poslucháčom, aká je vlastne situácia v týchto maďarských stranách, napríklad Maďarská aliancia, či oni ešte. Majú vôbec šancu prekročiť tých 5%, keď počet tých obyvateľov ubúda a ešte sú politicky roztrieštení. Čiže už niečo také, že voliť proti Slotovi, tak to už nefunguje. Alebo hrá maďačkým kartou. Áno. Veľmi dobre vidíš, že ten protipol, čo napríklad ako sa stelesnil ako v osobe Jána Slotu, že takýto protipol, extrémny protipol, už nie je na slovenskej scéne a to dáva aj väčší pocit istoty, politickej istoty pre maďarských voličov na Slovensku. Žiaľ k asimilácii priebežne eh, dochádza, čiže... Eh, tá pôvodná maďarská obec na Slovensku sa zúžila zhruba na polovicu počas jedného storočia, ale stále je ešte silná. Avšak teraz prišli na to maďarskí politici, že to kvórum, to 5-percentné kvórum, jedine bolo dobré vtedy, keď mala istotne maďarská strana aj dvojnásobok tých percent a momentálne, ako keby boli v inej kategórii, veď pol milióna. Maďarov, z toho povedzme 350 tisíc má volické právo, musí zabezpečiť takých istých 5%, čo majú ostatné, tzv. povedzme alebo slovenské strany, ale tí môžu očakávať hlasy od 4,5 milióna ľudí. Takže... E Dalo by sa uvažovať o tom, že pre etnické strany by to kôrum by malo byť ako znížené, alebo nejakým iným spôsobom, aby bolo prirodzenejšie a predstaviteľnejšie, že by tieto strany sa dostali e, do parlamentu. No. Už začínaš počítať ako Šimkovičov nechcem to prehrávať tu. Ten Jakub Goda si z toho robil srandu. Tak nemôže byť 4,5 milióna voličov slovenskej národnosti, keď máme dohromady 4,4 milióna voličov celkovo. No, no, tak som myslel, že 4,5 milióna Áno. slovenskej národnosti občanov, z čoho samozrejme je nižší počet ako e, voličov. Ale to asi uznáš, že Maďari môžu rátať len, e, len s lasmi Maďarov. A tých je pol milióna. Čiže mhm. z toho urobiť 5%, keď ešte aj iné strany ťahajú e, voličov, je veľmi ťažké, ba nemožné. No, spýtam sa ťa takto... A potom dám ešte Jozefovi slovo, lebo sa hlási. Ano. Je ten problém v tom, že tie maďarské strany sú roztrieštené a nemajú žiadnu takú politickú osobnosti. My nechcem povedať, že Bela Bugare alebo Duraj alebo Čáky boli bohviaké osobnosti, ale dokázali na seba naviazať tých voličov. A teraz ja tam nejakú osobnosť nevidím, ktorá by bola taká, že by dokázala preferenčne dať povedzme 100 tisíc hlasov, aby zabezpečila, už nejaké tie 4% a ten zvyšok sa už nejako vyskladá, aby prekročili tých 5%. Neviem, či som sa vyjadril jasne. Je tu a Aj, nejaká osobnostná vyprázdnenosť na tej maďarskej politickej scéne na Slovensku? Tým myslím ako maďarské politické strany, ktoré sú registrované v Slovenskej republike? No, dve, dve krátke informácie. Jednak, čo sa týka strán, viacero strán, tak teraz už situácia dosperá k tomu, že v skutočnosti je len jedna strana, ktorá zastupuje ako Maďarov alebo regióny Južného Slovenska, a to je Maďarská aliancia. Ostatné strany buď zanikli, zlúčili sa, alebo nepočúť o nich, ale žiadnu aktivitu od ostatných volieb už nevykonávajú. Čiže môžeme kľudne povedať, že v skutočnosti jedna strana je už len, ktorá zastupuje záujmu Maďarov na Slovensku. Čo sa týka osobnosti, áno, je taký politik, ktorý je charakteristický, vie oslovíte veľkú časť volicov, vie si získate aj preferenčné hlasy, má aj všetky predpoklady na to, aby sa stal úspešným politikom, len má jednu tak úvodzovkách vadu, čo sa týka sladiska maďarského politizovania, že nie je, je v maďarskej aliancii. A tou osobou je Ľorď Dimeši. E, takže tu náke, ja očakávam nejaké zblíženie sa, či už medzi pánom Dimešim a zo stranou, alebo strana bude iniciovať e, nejaké zblíženie. Sa, alebo, alebo iné okolnosti e, vytvoria nejaký spoločný politický projekt, ale momentálne e, najvýraznejším e, politikom maďarskej národnosti na Slovensku ja považujem Ďolita Dimešiho. No, dobre. Jozef, nech sa páči, môžete pokračovať a ja ospravňujem sa, že ja som vás prerušil. Poďte. Výborne, absolútne super, som vám rád, že aj mne alebo poslucháčom dáte priestor, tak trošku dlhšie v iných reláciách, bohužiaľ to nie je možné. Pán e, Somody, e, aby ste vedeli, ja za súčasných politických e, zákonov, to znamená volebný zákon a teda a teda, a za súčasného mentálneho nastavenia politikov, nie som zastanca žiadnej politickej strany, ani nie som politicky e, veriaci žiadnej strane. Čo sa týka maďarskej komunity mal som na vojne spolu, spolu kolegov a keď som mám byť na Slovensku alebo keď som mal hosti zo zahraničia tak vždy som ich zobral na to východné Slovensko východná, vidná cesta mm -hmm. hej, na východe a mm. potom okolo ukrajinskej hranice hore a doslova niekedy nechceli ani odísť z tých reštaurácií a tak ďalej Viem, ale to čo, to sa chcem, to... čo sa chcem opýtať môžem vám dať takú maličku domácu úlovu Nev, ne, neviem, neviem, či ste si už potýkali alebo či sa poznáte s pánom Dimešim osobne áno, áno, poznáme sa No tak ho, tak ho pozdravte a pripomente mu túto domácu úlohu áno. pána ho asi pred 4-5 rokmi, keď pôsobí teraz mi vypadlo to mesto, kde žije ako no, tam v meste v Kráľovskom Chlmci tak som sa ho pýtal, že aké má politické ambície spomínate si pán Hazucha? A som mu dalo domácu úlohu, že nech skúsi z pozície svojej jazykovej, aj z toho južného Slovenska, a táto domáca úloha je pre vás, e, pracovať na tom juhu tak, aby ešte sa to zlepšilo. A neadviažím, čo povedal pán Hazucha. Ja osobne, čo sledujem a, a vnímam ten juh Slovenska, si nemyslím, že e, občania maďarskej národnosti sa asimilovali z toho národnostného hľadiska, ale sa asimilovali z toho politického hľadiska. Rozumiete, ako myslím? Súhlasím. Nie rozumiem, aj súhlasím. No, takže moja, moja prosba na vás je, uh, keď budete mať najbližšie, ja neviem, možno za 4 týždne, alebo mesiac, alebo za pol roka ďalšiu, ďalšiu reláciu, predpokladám, že chodíte aj po juhu Slovenska, ano. že rozprávate sa s tými Slovakmi, s tými S tými uh, s Maďarmi na Slovensku. Aj. Že... Uh, Skúste odpovedať momentálne a potom skúste odpovedať od pol roka alebo mesiac. Čo myslíte si, keby boli 1. novembra predčasné voľby? Akých politických stranu? predpokladám, že to sledujete, hej, a aj tú novú vznikajúcu, ten jak sa hová, právo na pravdu, hej, ktoré momentálne mm. sa tak ako, ako tak prezentuje, čo myslíte, koho by volili tých 400 tisíc? slovakov maďarskej národnosti a potom uvidíme, čo bude za pol roka. Ďakujem pekne a tým končím. Ďakujem aj ja, že ste poctili ma ako s týmito myšlienkami respektíve s tou otázkou. Čiže môžem hneď teraz na to odpovedať, Žemiro? Áno. Čiže moja predstava je tá, že prvotne, ako som povedal, zhruba tých 4 až 5%, tak dúfam, že to bude nad 5%, Maďarov na Slovensku bude voliť Maďarskú alianciu. Čiže minimálne ten parlamentný prach bude preskočený. V poslednej dobe vidím odliv záujmu maďarských ľudí na Slovensku od maďarskej strany smerom napríklad k progresívnemu Slovensku ktorá má svoje bunky, či už komárne, alebo o väčších mestách na južnom Slovensku organizujú už, tak nehovorím, že nejaké meetingy, ale skôr e, besedy. Takisto Sloboda, Solidarita, Saska má svoje aktivity na Slovensku e, tiež ako v komárne e, vyvíjali ako, e, podobné aktivity. Tieto dve strany sú asi najaktívnejšie E, viem, že strana republika e, tiež e, také ešte ako s konkrétnymi akciami nevyšla, ale že majú tu dosť e, veľa e, prívržencov a samotný smer, ale tam by som to pripisoval skôr ako Južnému Slovensku, ale voličom slovenskej národnosti z Južného Slovenska ktorí ako preferujú smer, stranu smer. A ešte celkom veľký odliv je aj maďarských voličov e, ku strane hlas, alebo bol. Vtedy ta, tam bol predseda, tedajší prezident Pelegrini. E, pri tomto novom predsedovi nemysl nemyslím si, že by tá popularita ostala na tej istej úrovni, e, ale zhruba toto sú tie tých prvých 4 až 5 strán, ktorí by zabudovali aj na Južnom Slovensku medzi maďarskými voličmi. A mám jednu takú kacírskú otázku. Napadlo mi v tejto súvislosti to, čo urobil Belak Bugár, že on v podstate urobil takú maďarsko-slovenskú stranu, že tam dal možnosť, aby tam kandidovali aj Slováci, napríklad Žitňanská a ďalší, tak dostali sa a dokonca Lucia Žitňanská bola aj ministerkou spravodlivosti či nespravodlivosti, to je úplne jedno. Ale podstatné je to, tá kacírska myšlienka spočíva v tom, čo mi napadlo napríklad z Džerdim Dimešim. Ja ho volám stále Juraj, lebo ja ho považujem za polovičného Rusína. Jeho mama je Rusinka. A dokonca paradoxne učiteľka Slovenčiny, ale tak nakoniec Juraj perfektne hovorí slovensky, čo mu je Sťou, yes, ale na druhej strane vidno aj to, že ak má matku Rusinku, ale učiteľku zároveň slovenčiny, ktorá to má vyštudované, tak on môže hovoriť aj trilingválne, ak to môžem tak nazvať, čiže rusinsky respektíve rusky, po prípade no, samozrejme slovensky a maďarsky. Či, čiže z tohoto hľadiska je... Tá moja myšlienka spočívajúca v tom, prečo nepotiahnúť nejakých 30 až 50 tisíc Rusinov, ktorí žijú na Slovensku, aby volili takúto etnickú stranu. A to najdôležitejšie momentálne od februára tohto roku tak je uznaná za národnostnú menšinu, nechcem to nazývať komunitou, lebo um, tí ľudia ani v podstate v nejakých komunitách väčších nežijú, ale jedná sa o v podstate uznanie goralskej uh, slovenskej uh, menšiny, čiže z tohoto hľadiska tam je okolo 70 tisíc ľudí. Ak uh, dáte to dohromady, uh, tak uh, to máte ďalších 100 tisíc navyše, Čiže z tohoto hľadiska títo ľudia, pokiaľ by etnicky volili, a potom ešte aj tí Gorali, ktorí žijú v diasporách, nie len na tom Slovensko-Polskom a Slovensko-Rusinskom alebo Slovensko-Slieskom území, alebo pomedzi, tak ty by v podstate dokázali dosť veľa urobiť, pretože voliť tieto hejslovácké strany, tak to v podstate ide, ako sa hovorí do čertovej matere alebo psej matere, ako Fico hovorí, pretože je úplne jedno, či tam bude šimečka, alebo či tam bude hlas, bude sa robiť progresívna politika, veď nakoniec, čo momentálne vystraja napríklad Druckera v NATO ministerstve školstva, to je strah hroza My kvôli Druckerovi máme jednu reláciu, lebo mňa nahovorili títo učitelia, že dobre by sa bolo venovať Druckerovi, kým úplne nesprzní tú školstvo na Slovensku, pretože urobiť z diletanta ministra, tak to je Huliakovčina par excellence. Ale Jozef ešte chcel reagovať, tak vám dám slovo. Zapnite si mikrofón, Jozef. Nie, nie ja, ja som už v pohode, ja len som vám poslal ešte do čatu nejaké dodatočné informácie aj pre vášho hostia, čo som spomínal tie relácie, čo hovoril Kaliňák. Tak vám hmm. tam pošlem a potom si to môžete vymeniť alebo preposlať. Ďakujem uh, je Ďakujem, rád, že ste dali priestor. Uhum. Ešte môžem sa opýtať, pán Józek, odkiaľ voláte, z ktorej časti Slovenska? Nie, zo Slovenska, e, ja z Nemecka. Ja pochádzam z Prešovského samozprávneho kraja, tam mm. úplne v rohu medzi Ukrajinskou a Polskou hranicou, kde spadol meteorit, myslím, ak sa nemýlim, 1910. Keď si ja povedete len... hranicu, hranicu Polsko, polskom um, ukrajinsku tak v tom úplnom rohu, rohu je tak, ako keby ste e, rohlík alebo krosan otočili, e, uh -huh. alebo podkov a tam spadol meteórit, takže uh -huh. z toho východu, ale keďže kvôli slovenským zákonom a perzekúcii, e, som bol nutený odísť že Slovenska. Oh, ja. takže sú zahraničia. Áno, áno. Dobre, ideme ďalej, o, máme do konca relácia už len na 10 minút, mám tu pripravenú jednu z mnohých ukážok, kde boli hostiami Ľuboša Blaha a Milan Mazurek a z okolnosti moderátor sa spýtal na Kaliniákové zbrojenie a ich kristianky, ale máme volejúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní môžete hovoriť. Áno, ďakujem. Dobrý večer. Pozdravujem vás aj vášho super Ja Viete, ja som vždy, keď bol u vás pán Juraj Gimeši, e, s ním komunikovala. Ešte mi aj cez vás dovolil, aby som ho oslovovala Juraj, tak ako ho oslovujete vy. A e, zabrzli ste do toho ministra školstva Drukera. No máte úplne nie sto, 100, ale 1000% pravdu, že z takého diletanta urobili na tom najdôležitejšom, kde sa vychováva naša mládež ministra. Však on bol neschopný aj pred neviem ktorej vláde v smere, keď ho poverili, eh, keď odstúpil, neviem či minister alebo ministerka zdravotníctva, vtedy tak jeho Áno. tam ako dosadili na to no, a bol neschopný, on sa sám toho vzdal. On proste len omražtí čelo, len sa dýva ako to neznáma. Ja, ja toto jednoducho nechápem. A ešte viete, keď sa montuje do pána Petra Kotlára ktorý mm. ide s kožou na trh a bojuje za všetkých ľudí, tak ano. ja to nechápem, že on, není, on není doktor a on ešte sa postaví, keď má pán Kotlar tlačovku, to som videla priamo v televízii, tam za neho, viete, robí grimasy, čo, čo on má sa do toho, čo montovať? Ve to je dačo nenormálne. Ten, čo bojuje a má pravdu, tak toho budeme znevažovať my sami. A potom, čo chceme, aby s nami robila Európska únia, keď my si takto všetkých schopných ľudí odsvajčíme, odpíšeme. Len tak, to, to je niečo otrasné. Ja fandím, ja som bola aj, ja vám poviem, v tej, tých zlatinských hladoch, keď tam bola aj tá pani Helebrantová, bola tam taká debata, no, no treba to proste robiť učitelia, ktorým záleží na tom, ktorí vidia, čo sa deje, ale kde sú aj rodičia. Ja už som mm -hmm. starý, starý rodič, ako stará mama, ale nechcem ja zasahovať, lebo na to sú rodičia, ale poviem vám, že, že už som takou korazín že sama by som išla aj na to ministerstvo, lebo toto to jednoducho sa nedá. Ak my, ak my nebudeme ľudia niečo robiť, viete, to je tak, ako aj teraz, keď ľudia kričia, že nič uh, nerobia, politici ma to Matovič zasahoval, to vyšetrovania. Oni presne ano. vedeli komu, čo majú dať. Za všetkým je lipšiť stále. Všetci sa toho boja, že by ich niekto povyhadoval, keby padla vláda. Veď sa minule vyjadril napríklad predseda KDH Majersky, že možno sa niečo podarí 17. novembra, no ja neviem, o čom ide, čo by sa malo podariť. Ak sa nepodarí to, že bude aj on bojovať za všetkých, aj tí, čo ho nevolili, oni sú tam pre všetkých Slovákov do nohy to nohy úplne a sú tam na to, aby robili niečo ako pre celok, pre Slovensko, nie každý pre, sám pre seba, pre svoju politickú stranu a pre svojich, tých, čo ich podporujú, veď to je niečo hrozné. Ak sa my ľudia nespojíme a ozaj my niečo nebudeme bojovať a hovoriť o tom, nebá sa povedať otvorene, aby si uvedomovali, tak tak ja neviem, k čomu toto dostaje to proste Mrzí ma to, ale to je môj názor a ďakujem vám za vašu reláciu. Je perfektná. Ďakujem veľmi pekne. Skúsim vám odpovedať aj ja. V tejto súvislosti mi napadli dve veľmi dôležité súvislosti, ktoré sa týkajú napríklad drukera. Prvá je tá, že Jedna z mála poslankyň z sns ktorá bola ochotná nám napríklad pomôcť ohľadom tej potravinovej pomoci, ktorú som inicioval, ja urobil som v podstate v priebehu troch vlád tri interpelácie a tí ľudia naozaj, hoci s veľkým oneskorením tak tú humanitárnu Pomoc, ktorá je v podstate hradená Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu a ešte z ďalšieho. Tak pani Kramplová z SNSK, podpredsednička, tak to nakoniec tú interpeláciu podala a podarilo sa, že v septembri ľudia po dvoch rokoch tú potravinovú pomoc dostali. Lenže na jednej strane je jej vďaka za toto, že to urobila, ale zase na druhej strane vidíme, že ona, ak sa dala kritizovať drukera, tak drukera zdvihol telefón, zavolal Dankovi, vynadal mu špinavo. A Danko musel vlastnej podpredsedničke vypnúť mikrofon, ktorý viedol schôdzu, lebo Drucker sa vyhrážal, že nechá padnúť túto vládu. Čiže Drucker má obrovské postavenie v hlase a teraz otázka možno aj na teba, Silard. Ako je vlastne možné, že takýto človek, ktorý v podstate je liberál, dostal sa cez tú dobrú voľbu a cez peniaze, ktoré investoval v podstate zo štátu, lebo v predchádzajúcich voľbách tak tá strana dobrá voľba prekročila 3%, čiže mali nárok na tú štátnu podporu pre politickú stranu. Lenže zázal na druhej strane. Ak sa hovorí o tom, že politickým stranám štát dáva peniaze, aby neprali peniaze od oligarchov a nevyseli na ich šnúrkach, ako sa hovorí, tak potom, aký vlastne má zmysel, ak Drucker cez peniaze a cez svoj vplyv a, a veď a nakoniec vieme, on pred týmito voľbami, tak z nejakého školenia či stáže zo Spojených štátov sa vrátil, takže on je asi nabúšený a neviem, či aj nerobí pre nejakú americkú tajnú službu. Nechcem konšpirovať o tomto, nemám informácie, lenže ak neškolil napríklad v podstate cez nejaké tieto mimovládky ten najznámejší Maďar, ktorý veselo pomáha, mi vypadlo meno, hoci je veľmi známy, Dierť. Veselo pomáha kde? No, týmto liberálnym stranám na Slovensku. A Maďar zo Slovenska? Nie, zo Spojených štátov čo e, myslíš Šuroša? George, George. George Áno, to, úplne mi to vypadlo, lebo uh, haus, pravedňujem sa. Uh, čiže z tohoto hľadiska, ako je vlastne možné, uh, že uh, človek, o ktorom Fico povie, že je uh, neschopný uh, na čokoľvek, uh, tak uh, sa nakoniec presadí. Ale máme ďalšieho volajúceho. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete hovoriť. Uh, nech sa ja, páči. Čo? Ah, tu je Erikarský súd, pekný podvečer. Áno, dôjde uh, po, dnes, dnes celé, celú túto reláciu. Uh, veľmi ste ma zaujali vy ako predstaviteľ maďarskej národnosti a veľmi sa mi páčia aj ja vaše tým. myšlienky. Ale mám na vás jednu, takú, z môjho pohľadu, dosť dôležitú otázku. A tá nezaznela dnešnej uh, otázky. No, pýtajte sme tom, sa, máme dve minúty do konca relácie že uh, je potrebné uh, spojiť uh, predstaviteľov Maďara, Maďarov aby volili uh, nejak, nejakého svojho zástupcu čiže nejakú maďarskú stranu vo voľbách, ale to sa týka teraz uh, v podstate, či je to republika ako národovci, či je to SNSK ako národovci, to je jedno to vec. ak sa my rozdrobíme Pani poslucháčka nám odišla, čiže ja veľmi krátko odpoviem. Tu nejde o presadzovanie maďarských záujmov a nejakých ani maďarskej politiky, ale o to, že tento juh celého Slovenska s výnimkou možno. Trnavského kraja Bratislavského je veľmi zdevastovaný zaostali a tak ďalej. Je tu veľmi málo investícií, infraštruktúra skoro žiadna. Železnice sa rušia, ktoré fungovali, čiže keď si zoberieme napríklad medzi Poltarom a Rimavskou sobotou bola zrušená železnica a železničná trať a takto ďalej. Čiže z tohoto hľadiska aj to, čo napríklad robí Juraj Dimeši, že sa snaží ohľadom tých vodovodov a kanalizácií, tak to je dosť dôležité. Silard má záverečné slovo, máme pol minúty do konca. Jednak ďakujem za tú polootázku, pani skyc. Ja si myslím, že si na to odpovedal. Aby som trocha šetril časom, tak chcem poďakovať ako všetkým poslucháčom a poslucháčkam alebo poslucháčkám a poslucháčom za počúvanie aj za otázky, respektíve tebe, Miro, za pozvanie. A želám každému jednak aj príjemný večer a jednak aj ďalšie úspešné seriály ako tohto tvojho, tejto tvojej politickej relácie. Ďakujem ja tiež veľmi pekne ďakujem tebe, že si tak promptne a veľmi ochotne bol schopný suplovať Juraja Dimešiho a ešte raz tie veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie relácie s tebou a samozrejme aj s Jurajom Dimešim, môžete prizaj aj obidvaja. Takže pekný večer ti prajem. Do počutia. Ďakujem. Do počutia všetkým.